Det ju det säger, Robert Gustafsson har inte kommit så, Va? Nej, nej, nej, nej, vi, vi får ta lite säkerhet säkerhetsförskrift här så länge så. Ja, va? Nej Nej, annars har inte hänt så mycket Nej, våren är på väg och rannar lite konsistiskt i slag i finalen så livet leker ja, Sen ska Daniel och, och Victoria ska ju, ska ju döpa sin lilla prinsessa nu för, Jo, jo hon, hon ska heta Estelle för, Nej, Estelle Nej, ja, jag vet det är för jävligt Det låter som en chipspåse Ja, vi hörs sig, hej hej. Jaha, damer och herrar, jättevälkomna ja, ska ni vara. Då ska vi alldeles strax börja här, som sagt. Va, mitt namn är Herman, jag är vaktmästare här på Circus. Och först vill jag säga, om det någon här nu som har glömt att stänga av mobilen, utan det börjar pipa och ringa, hör du, Och du har en liten blåsa får du sitta lite längre bort. <här> om du stänger av mobilen här så kommer jag att avbryta den här folketen omelevat och, och ta upp vd på scenen här för något offentlig ursäkt. Så att det lika vad vi tränar på det här nu allihopa. En, två och tre, förlåt. Oj, vilken entusiasm. Är det kristdemokraternas årstämman det här? Ska det vara så jävla svårt att bemysa? Helt och nyss ont allihopa. En, två och tre, förlåt! Nej, ja, jag lovar inget att ska tänka på saken. Sen ska ni lyssna på med samma artister här ikväll och inte sitta och tisla och ta... Hör du, här äter vi med en mun. Inte sitta av fläcka ut tandkött, det börjar visa Det inte inte, inte Ikea-restaurangen det här inte. Vad va, va, va heter du någonting? Vad heter du? F Nej, han den jag bakom det där. Va, va, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Det finns konsonanter att köpa i valen. Ja, ni får inte blockera nödutgångarna här. Ni är 1425 personer här ikväll. Och det innebär att var fjärde person här är sängvätare. Det ser säger nämligen statistiken. Kanske här En, två, tre. Välkommen. Är det Lennart? det Tjena Lennart, hej du! Jag, jag, så, jaha, du, du, du är här ikväll igen. Och med nytt fruntimmer, säger hon ska veta Lennart, ja vi vänner sig förr. Lennart, det, det är en riktig marsipangris. Eller, eller som dansken säger, en man du mäse Ja, och hon var fin, hon var fin. Små korta fruntimmer, det är bästa sorten. Min första fru, hon var så liten, så när vi skulle pussa så var hon tvungen att stå på tå. Och, och ändå blev det oralsex. Han ja, är ska åka ikväll. Sälsta på stängt. Ja. Sen ska Los Lamenzo komma, sen kommer Secure. De är inte kloka Secure alltså. Va? Vad ska de hit Hallå, då? hallå. Va? Hej, hej, hey. du kan ju släppa in mig. Jag är lite sen Nej, nej, nej, stopp, stopp, stopp. Hallå, stopp, stopp. Vänta, jag kommer tillbaka. Det det vem är du? Vem vet du. det ser du väl. Du är bara mer än 150 människor här på sist. Du skulle jag känna igen dig, va? Varför skulle jag känna igen dig för? Ja, det är för att det är min föreställning. Ja, vill ni se föreställningen får du köpa biletvis alla andra här. Jag kan inte släppa in någon i sceningången som inte känner igen. Och du får tala om vad du heter. Det har jag ju sagt. Hej, Herman! Hej, hej! Här kom Per! Det är Per. Det är en fredlig kille. Per! Ja, per! Per! Tapp, tapp, tapp, tapp! Ta, ta. Inte du! Kom tillbaka! Nej, jag måste släppa in mig nu. Jag, jag är jättesen. Här. Ja, men vem söker du då? Nej, men herregud, hela den här föreställningen handlar ju om mig. Säger du det? Ja. Det handlar som en kille försöker snacka sig in hos vakten, eller det det du säger? Ja, det finns fast en sådan scen med i föreställningen. Jaha, vem, vem, vem spelar vakten då? Eh, Ja, det gör jag. Ja, och vem fan är du då? Men det har jag ju sagt, Robert Gustafsson. Ja, vem är ja, jag ja, då? Vad? Va, va, vad heter det jag då? Ja, det vet inte jag. Jag heter Herman. ja. Jaha. Mm. Säg, säg, säg, säg, säg det. Säg vad då? Herman. Herman. Ja, vad fan vill du? Jag vill säkra heter dåd gussar. Hej, här kommer Osa ja. Är Osa ja, det där är tjär det finns här. Osa, nej, hesa. Ajoj ah! fan, det är ström, håll dig klok. Har ja, 220 volt på fingarna borta. Du, du släpp in mig nu. Inte, inte. Hej, här har Sharon, ja. det är Sharon. Jätte det finns här. Det är Sharon med det. det. Håll ah, på med strömmen på. Strömmen på, Sharon. Inte. Du då går ingenom huvudingången istället. Jävla eh, människa! Ja, det stämmer. Jag är människa. man, Nisha. skinner på vissa andra här, va? Springer i fridens namn! <här> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ja, <simplicity> jag har full på vad är det kan jag glömma. Det nu det kommer upp i. det kropp i låg nu när jag ska fixa du du du ska inte dricka aceton, Det är bra för dig. Försvinn och försvinn försvinn. Ja, det samma du. Vad ska han inte göra va? Inget som göra. Så jag packa in ingenting gjort i hur vet jag det Hallå. Så, hallå. Ja, hallå ja. Jag, jag, jag vill diska den hur många gången heller. Nej, då, då fan det du har ingen biljett. Lyssnar nu. Jag är Robert Gustafsson. Okej, ni liksom är tanken på att det verkligen är Robert Gustafsson. Ja bra, bra, gör det. Mm -hmm, ja, då drar jag ut på sviken. Då insatte den en rolig replik på över tre minuter där. Släktar <skratt> kan inte så här. Det är, är inte tar... roligt. Jaha, vad då? Nej, var inte roligt. <skratt> Du den här då den här då. Sån ja. grodan sa så när han han hade brutit foten. Ja, jag är hopplös. Ja, ja, ja, ja, det det det han ja. var ja, orolig. Ja, ja. Ja, ja, han kunde inte skutta. Nej, precis. släpper in mig nu då? Nej. Men varför inte det? Riktiga komiker är aldrig ung privat. Jag är Robert Gustafsson. Lyssa nu. Greger, Grege bygger hookvin. Ergel polare. Pratar med Mumin talun så säga, jälj, glane, va. Eller Torne Torne Rickardsson. Nej ja, en Eller Sudan när du säger själv jävla glans. Eller Lars Brandin. Han är brun, han är tjock, han är konstig. E Battle. Ja, han står nu i det gröna gräset och krefar skitla mellan honom eller Ja, Herrman. Han han har inte. Sluta lika sluta. Typ, nu ska det på i försinan här. Ta bort det här. Alltid på ska vara ut här. Alltid på. Här. Här, här så så. Stolen, stolen, stolen så här. Hej hörni, välkomna. Värre, hur är det? Ja, nu ska vi Ja, ska vi ska se. Har vi några långväga gäster ikväll? Har vi någon som härstammar ifrån från Norrland, norrlänningar? Har vi små här då? Ja, ah, stor längs bak självklart. Då då dricker vatten där inte och kläderna bå ja. är det länder då? Oj, ja, ah, får spela extra långsamt då. Det är mycket säm, i är det här nu så mycket det då. De sitter mest och mäta där på vägen. Kanske kommers ner aluminiumbåt från brandförsvaret. Stor händelse med dykare med stora tuber på regel, cyklop och tssst. Så slänger de sig alltid bakåt ner i vattnet, dykarna. Jag tänkte, varför gör de alltid så? På rygg från båtkanterna. Jag låg vaken hela helgen och tänkte på det där. Och hela hösten och... Och så nu, kom på varför. Varför de slänger sig bakåt ner i vattnet, dykarna? Jo, för om de slänger sig framåt, då landar de ju i båten. Vad måste tänka om? Det vi se. Har vi skåningar här då? Skåningar! Ja, jag måste berätta, när jag spelade den här födelsedningen i Malmö så klick jag av Stockholms-tåget där gick på Malmö centralstation och gick in på Pressby-kiosken där och skulle köpa den här amerikanska tidskriften Life. Men hittade tidningen i Hyllan där, så jag frågade hon Tanten i kassan, ursäkta, har Life kommit? Och tittar på mig så sa hon såhär Nej, tyvärr, han jobbar inte i det ni vet, han Hunni, du har mina Sverige-kartan här, du kan inte börja för vet du var. Publiken är här och osa är här, Persson och Sharon är här och putte är här. Al-Qaida är här. Båda. Bara en smul Det är alltid så här. så vill du sätta upp nånting när du vill, eller pjäsar. Det dyker upp en massa konstiga människor så här, kan man gamla grann eller rektor, eller släktningar som vill komma och titta. De ringer så här, kan du ordna en mig så, gratis. Och jag, jag är ju snäll, naturligtvis. Och ikväll så har faktiskt min mamma här en applåd för henne. Hör hörru, mamma, du mamma, du fick en applåd här. Hon sitter i min bil här utanför. Jadi bujet diam nabi dengan so Ya pus pus pus. Ah Gita man, Gita man. Martin <laughs> me a mighty, till my Ya ja, jäklar ne? Blanda poänghundu Hehehehe Det var, <gülüyor> De var kallar en rejel utryxning Hehehehe Andreas Lilla gumman Inte visse jag att Du, var du ska mig hem till Fabokutu Hehehehe På lite du och jag Och en tuve Var håller hård dina pinnen Iblanda här va? illa där kommer toften där ja silverpotte magare gulbrane vadå oj hoppabär han han han han o var I can lay I can be wanded with a hats, sir. So take so you for the this, this little old oh, huria okay. kille. What for a Yeah, what hit the hand? The yellow kille. What hit the hand? The yellow kille. And the what hit the hand? The yellow kille. milk. What sweat smell? Mani med gula haten och... Mani med gula haten och... ...Nicke Mülfik! Hahaha! som skuttar omkring under kilten och tugga bananan. Du vill blåsa ersekli panölt. Pablo. Pavlo'ya besviker Pavlo'ya. Och så ricka bra i slangen att han var i tryckeserun. Gravid i röpa. Pavlo! Jag grunnit i källan och Och ask Ska vi leka du och det. Då ska vi se här Gustafsson, ja. Margareta och... Uh... Ja, ja, Robert, min man. Han är lite sen bara. Är det här första gången du och din man pratar med en familjeterapeut? Ja, det är det. Tror du han kommer? Ja, absolut, han kommer. Mm, den här vägen. T tack. Du, ursäkta mig, jag måste fråga. Robert Gustafsson säger du, det är väl inte den Robert Gustafsson? Uh, jo, det är det. Så du är gift med Robert Gustafsson? Ja, Jaha, men det förstod inte jag. Förlåt hur dum är jag då? Välkommen. <laughs> Tack. Är han lika rolig privat som han är på tv? Nej. Ja, var roligt. <laughs> Vi väntar på honom. Ja, han kommer. Han skulle bara ordna något med någon pipa. Pipa? Man får inte röka här inne. Oh, nej, nej, nej, nej. Min man röker inte. Va lite här. Vad är vad? här sitter jag på parsamtalet och väntar på dig och du dyker inte upp. Nej nej nej nej, du väljer istället att att klä ute i second kläder och sjunga reggae. Det, det, det är det p pe p pe peps. <här> Armen ja, det ser jag väl. Och det är säkert ett jättebra nummer Men tänk på mig som får sitta där och skämmas Medan du skuttar omkring här med en massa könshår i ansiktet Men han är ju jätte... men, och, Varför övar du det här förresten? Va? Har inte din föreställning börjat nu? Jo just det Ja men fortsätt med den då, så vi kommer i säng ikväll Ja För imorgon ska vi åka till landet för det ska tydligen bli jättevackert väder Vi går åt vackert väder Sluta! Du är inte rolig! Jag älskar dig i alla fall Här ser ni några rara bilder upp på min man. Visst är han snäll och rolig och omtänksam. Men det myntet har en baksida. Sanna mina ord. Om jag inte får ju mig detta så blir det mod. Vem lämnar aldrig dricks? Robert Gustafsson <gülüyor> Och vem blir rik sina Robert Gustafsson Vem är jordens pedant Robert Gustafsson Och vem har höfter som en tant Robert Gustafsson <gülüyor> När vattnet för mig I en ambulans Stod han och hade sång från jävla skans och när jag hoppar upp på kryckor på grund om ni undrar varför jag gick med herr Gustafsson och står ute med hos då härgel men när han ser för den filippäng <gülüyor> då är det jag som tar hand om La la la la la la, let's go. 2014. Sverige är ockuperat av främmande makt och som världens mest jämställda land har man beslutat att sätta in sin helt kvinnliga armé under ledning av Karin Kloda. Bunkern är säkrad! Första pluton förflytta in över fältet till satsäkarna nu! Ja, ja, ja! Han skyndar på frikor! Du behöver inte skrika! Ja, vi får söka! Det går inte snabbare för att det låter så där sur, Evan! Sövning för genomgång! Vi, vi riskerar att bli beskjutna av våra egna, vårt uppdrag. Det blir därför att kontakta högkvarteret och se till att de avstyr det här flyganfallet. Sussi! Sussi! Du tar kubsbrytan och täcker till höger. Åh gud, ja, vad är det? Jag blandar alltid ihop höger och vänster. Kan jag inte bara sikta rakt fram? Emily. Ja. Kom hit. Jaha. Emily. Ja. Stridsvagnen? Ja. Var är den? Hemma. Vad för då? Ja. Jag, jag tycker ne så kränglig att parkera. Ja, och Susi har, har ju inget kök och Marie drukit vin. Marie, ne. Har du det själv? Själv bretten nagar du. Marie, du, vad är det för avstånd till den där kullen där borta? Vad tror du? Ja, nu frågar jag dig! Ja, men jag, jag tycker som du. Oh, du har väl en egen åsikt, människa? Men gud vad du stirrar! Har du käkat blängsyltar med glopotatis och tidsås eller? Ja, jag har en åsikt och det är att jag tycker som du. Pst, pst, pst, ja, ja. Det, det, det är synd att min kille inte är här. Ja. Han brukar vara skitbra på att avgöra sånt. Ja det, här nu. Inse er ni inte allvar här? Om inte vi lyckas avstira det här flyganfallet, så riskerar vi ju alla att dö! Pssst. Ja, Susie! Alltså, den där jackan är skitsnygg! <skratt> Vad har du för tag på den? Omobiliseringsförrådet. Men du, likadant som jag har... Men du, tar den här röda sjalen, inte färdig! <skratt> Emily. Ja. Yeah. Ditt vapen? Ja. Yeah. Var har du ditt vapen? Hemma. Yeah. Men det begriper du väl att du måste ha med dig ditt vapen? Pss, ett tips! Har du ingen kåvpist, ta några nycklar i handen så här Brukar jag alltid göra när jag känner mig haotad. För då kan man liksom bara usch, otäcka uh, kvart. Har du inte fått med dig någonting? Or inte på med en onten. Jo, antivinkeln måste race in krib. Nej. No. Är no. Nu tar du och kontaktar för kvarteret och ser till att styra där flygplanet med detsamma. Vilken knapp Sussi. är det nu igen? Den röda bredvid den till ön <laughs> Hej Karo. Vad gjorde Adam där? Han sa det Ja. Ah. Ja. Yeah. Ah. Yeah. Låt no. Nej! Ah. Ja. Yeah. Men han har ju alltid varit dum i huvudet. Ah. Ja. Yeah. Gud, var skämt att få prata av sig lite. Du avstyrde inte anfallet. Nej, men hon fattar vad jag menar. Men alltså, eftersom vi inte har fått bekräftelse på det så måste vi ta oss härifrån. Sätt fort. Ja, vänta. Jag måste bara fråga. Hur länge ska det kriget hålla på? Inför länge som helst. Va? Nej, alltså. Jag och min kille, vi ska till råd oss nästa vecka. Det enda veckan har inte en gång mig till fadag. Vad ska du ta vägen? Nej, nu kommer du tillbaka. Nu har vi fått så kallat Kreis sitva fauna. Tack. Äntligen någon som har förstått. Ja, jag slår på tamponer. <skratt> good, good guy. What is it? That you lookin' at me? Har vi, vi inget ljus, eller? Ja, men slä på det, jag får se. Så, sy, syns jag? Ser ni mig? Ja, eh, ja hörrni, vi haha, vi, eh, vi får tacka vår huvudsponsor, Eon. <laughs> jo, vänta, jag kan passa på att berätta lite grann här då, för vi är här lite grann. Om, om, jag, jag kan berätta om mina rötter. Just det, om mina rötter, om min far, om min morot. Jag är uppvuxen i Skövde. Men jag föddes fast i Katrineholm. På BB i Katrineholm, Jag visst. Ja, den 20 december 1964 klockan 08.05 öppnades bogestidigt på min mor. Och utkom Karl Robert Olof Gustafsson. 3610 grams och 30-40 centimeter lång. Pappa Ulle, han var möbeltappesörv mamma Inger hemmafru så hon i plast och i hår. Drack alltid kaffe med prädd. Kom ihåg prädd. Ja, gräddepulver man kan svettas bort i det, det var giftigt. Eh äldrebro Christian svårt hjärtsjuk han är växte millimeter upp på sjukhus kan vi säga och då flyttade tillbaka till till Sjövde och började skolan där så kan vi säga att det var ja, det var han då så var den svaga av oss två, jag då som fick agera storbror. Det var lillebrorsan. Och så försökte jag skydda honom mot de andra killarna där på skolgården vidrig uppgift. Alltså en tredje klassare försöka läxa upp någon som, som gick i sexan. Men då kom på det här med humorn. Så kunde jag fokus från min bror till något roligt. Så fick jag bara skratta istället. Men det ledde till att jag alltid alltid sprang omkring där på skolgården jag hade ont i magen. Att inte ha något roligt att säga om det verkligen skulle behövas. Men om det behövdes och jag lyckades, då växte mitt självförtroende. Och man kan säga att 15 år senare jag gick ut sen skolan i Göteborg så ja det tog bara några år faktiskt innan jag fick jobba med mina mina idoler mina förebilder Justa Ekman, för, äh, Sivrud, Per Oskarsson. (skratt) Man gick tag krok, en cygjärre gård, allt här, de här giganterna. De fick mig förstå att det här med det här med självförtroende det var inte alls inte alls otillskälld, inte ens för dem. Till och med så som Ernst Hugo det Blev det ibland så att tanka upp sitt ego Glöm aldrig en inspelning av nästeman till rakning Hette en slagspjäs TV-huset i Stockholm Satt vi utanför där och drack sån här eh, Institutionskaffe Med sån här garvsyra i pappmugg Det var Ernst Hugo Gärdegård Marita Krog, Dan Epo och jag Det var fanns tyst och spänt runt bordet Det hade gått dåligt på inspelningen Plöts så bryts tystnaden av Ernst Hugos röst Som säger Unge är här och Jag blev jätterädd Han lät så sträng Så kom hans finger upp så här Kong, kong, kong, kong, kong och sedan i hans stol då reser han sig långsamt upp lägger armen om min axel så vi går längs korridoren sen här korsar för för Jakob än förut mig och taj. Vi ska verkligen nå fel. Ja, jag tycker inte, jag tycker du tror också jag tycker inte jag har inte du är inte samma de har inte jag vet jag, jag, jag, jag måntligt bra. Nej vad är då? jag lider det av en sån fruktansvärd mindre värdhetskomplex. Jag tycker inte att jag är så begåvad, så självlöjkande, som jag faktiskt är. <här> han spottade ofensa så mycket, han var en enda skådespelare. Där man som motspelare var tvungen att ta Simbo i <här> En annan stor idol som jag tyvärr aldrig hann träffa, men som inspirerade mig oerhört mycket, det var ju Sten Broman. Kontrapunkt. 28 år sedan. Tänk om han hade levt idag, vad kunde sitta med oss här i kvällen. var så kul bara för att få höra vad han tyckte om de här föreställningarna till exempel. Jaha! Vay aşkın arkadaşım! Robert Lusasson pasir çünkü kendi yudumdan. Ha, ben çok bir tane farmkomun var, stegit har muhteyded. Mete Farciye falan Men gurultum plaz. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Jag träffar när jag det råbet på Kungliga Operan för 60 hade den krona. Nej, sa 60, vi har Beethovens femma. Ja ha, och här har vi lite något orkester från Samhall. <gülüyor> Som spelar dunka dunka musik som låter som grupp 6 gick lyhört vandra hem. <gülüyor> kan det spela riktig musik? Spela Franz andra sonett, fjärde satsen i Beethoven för bas tamburin och piska. Varsågod. Nej, ja, jag visste, ni är fullständigt ommusikaliska. Sitter och pullar på tangenterna och drar i dragspel och fy för sörren. Vet ni vad som kännetecknar en gentleman? Jo, det är en man som kan spela dragspel men som väljer att det avstod. Och Bertil Svensson. Bertil Svensson är en gubbe som jag har gjort mycket men som jag heller aldrig har träffat. Ni vet han som, han som ska sig i tummen på Sköna söndag. Så blodigt rann ner där, men jag hörde en intervju på radion. Ja, på radion när han fick uttala sig om han tyckte om mina imitationer och hans person. Han sa, "Nej, jag har faktiskt hört Robert Gustafsson imitera mig. Ganska roligt faktiskt. Men det lustiga är att så här privat så låter jag inte alls som jag gör i tv. Men <här> jag förstår bara vad menar. Jo men här på scenen finns en vid typ av självförtroende men privat inte alls lika självklart. Glöm det alldeles skulle uppträda för hovet första gången kungen. Kungen fyllde 50 så här täck sanning globeln. Men efteråt skulle samtliga artister avtackas personligen av kungafamiljen. En lång lång rad av artister så här som långsamt ringlade sig fram och där där står kungafamiljen mot väggen där ska tas Då tänker jag inte nu vad ska vad säger man nu? Tack tack för att du tack tack för du inte du. Er majestät. Tack för att majestät kom. Nej, det är för vi är här, det anser fullorår, vad fan. Jag kan på ryggen på Putewickman som framför ner med sin klarnett i handen så Putte, du får förskäta. Vad vad ska jag säga eller vad, ja, vad, vad, vad säger man? Du behöver inte säga någonting. Ingenting. Då kommer jag säga tack för föreställningen bara för du kan svara med ett enkelt tack detsamma. Tack detsamma, överdäck, tack detsamma, tack detsamma, tack detsamma. Nu var dags, visst du, han där, prinsen och han ger high five. Så vänder han sig bort, behöver inte säga någonting. Och så precis som Madeleine, hon var jättesätt. Hon var lite nervös, lite fuktig om handen. Det var så att hon varm liten skärgårdssilj handen. <laughs> och så var Victoria. Hon ger en lång, varm kram. Och så skrattar hon bara. <laughs> och så var det kungen, Es majestet. Han tog min hand och så säger han. Men så är det där, där, där, där, där, där. Och så har jag gått till Silvia, Silvia, hon ler med hela ansiktet så bara hon kan göra va? Så tar min hand, drar mig till sig, viskar in i mitt öra så, Robert, du är inte klok Bara på Jan-Nigro säger, tack tillsammans Så jag måste säga rätt saker, det är svåra grejer. Jag glömde att alla skulle gifta mig, det var ju 25 år sedan Fruktansvärt nervös, jag har ingen aning, shit Att älska i nöd och lust, tills döden skiljer i rot. Ja. Tag du Margareta Lovisa Erlandsson, denne Robert Gustafsson till din äkta make. Att älska honom i nöd och lust, tills döden skiljer i rot. Ja, eller jag menar Jora, eller fast jag vet inte om jag vill ha några barn med honom. Jag upprepar frågan. Tager du denne Robert Gustafsson? Jo, jo, jo, nej men jag älskar Robert. Eller älskar, jag vet inte riktigt. Nej men han är han är ju bra, han är ju en kul typ och vi går vänner och allt så. Så, så, det kan absolut göra. Vi säger så. Du måste svara ja eller nej på frågan. Ja. Förlåt hur var frågan? Tager du denna Robert Gustafsson till din äkta make att älska honom i nöd och lust tills döden skiljer ur Alltså er det här med döden, det tycker jag låter lite oh, otäckt. Du ska väl inte dö nu Robert? Va? Alltså på riktigt? Nej, nej, jag känner bara lite varm här. Ah. Men jag tycker ni ska prata igen om det här ordentligt på tumman hand. Ja. Vadå, jag och min läkare? Nej, ni två. Sjuta, sluta, vad, vad håller du på med? Vadå? Va? Vadå håller du Va, på med? Vadå, vadå? Vad vill du med mig? Vill jag bli mig med dig? Ja, men varför då? Det är för att jag älskar dig. Men hur då? Du känner väl inte mig heller? <laughs> jo, om du vet vad du vill kan vi strunta i det här? Nej, men jag vet väl för fan vad jag vill, men jag tänker på dig! Ja, men tänk då på mig, inte åt mig! Ska ha det nu här? Ja, ja, ja, ja, ja, men vi gifter väl oss då? Herregud, självklart! Så, han har bestämt sig nu. Tagit du denne... Du kommer bli jävligt olycklig. Det tror inte jag. <laughs> men det kommer jag se till, ser du. Kan du bli värre än vad det nu i alla fall. Åh, oh, men du känner inte mig. Men gifte då, gör du det? Nej, men gör du det? Gör du det? Gör du? Takip eden. Evet, bu du? Ut! Ut? Du får ett utegångsförbud? Det har jag väl inte? Det har du väl? Du stal mitt urinprov och lade ut det på blocket! Jag har fått en köpare! Hur mycket fick du? Inte piss! Åh oh, oh, gud vad dåligt! Ah, Margreta! Älskling! Hej älskling! Hur gick föreställningen? Bra bra, bronquiten har försvunnit nu och febern också. Men du! Det var en tjej i balletten! Hon fick en jättestor bukett! Titta vad fick jag? Statt och tulpaner! Lämna. Vill du ha sprit? Sprit, ja tack. Du, du. Jag fick ryckningar. Ryckningar fick jag idag i vänster öga. Jag har fått starr. Nej, det är bara din hypokondri. Precis, jag blir blind. Nej, mm, det Du, kan man vara kan man vara blind och ändå se lite? Äh, nej. Nej, alltså det rycker, det sticker, det svider, pulserar liksom inuti själva själva hålsäcken. Man ska bromsa med medicin. Nej men vad är det här nu då? Vad letar du efter? Men har vi slut på Spritoxe? Nej, stå längst ner. Är tvungen att köpa lilla burken. Jag fryser. Jag var typ på -9. Det är svin Jag känner kalla vindar ni inte över. <går> Margitta, titta kom kom kom titta. Det, det, det, det är skitigt här, massa bakterier överallt. Titta på de här dammråttorna, stora som kungspudlar. Jag kommer att smitta huset. Jag kommer det där huset. Jag kommer där. Robert, ni inte över. Nu går du och lägger dig. Nu Ni kan låta mig. Du älskling. Ja. Nu har vi fått en ny tid hos den där familjeterapeuten. Ja, vad bra. Vad, varför då? Varför då? Ja. Nej, men vi har ju pratat om det här. Nää. Jo, Nej. jo. Du måste förstå mig också. Det är inte lätt att vara gift med Robert Gustafsson. Du, lista, Du. Ap, ap, ap, ap, ap, ap, ap. Nu har vi aldrig det... suttit här och fått hornhinnelossning. Nej, det är bara sygåttältet. Nu gick det över. Jag sitter på tv när jag har spelat in Let's Dance För det tycker jag du om Ja, det var heter hon där som dansar Som en reumatisk amanskärring Hon tanter med rökrösten Frank Andersson Precis Let's Dance Här är Carl-Jan Granqvist Och Maria Lindberg Diggelo, diggelaj Som en cha-cha Diggelo Nu måste jag få fråga, hur känns det? Ja, då ska vi se vad juryn har att säga om detta. Carl Jan, jag tog honom kärta jättebra. Det var rak i rygg i rumpen. har haft en träff i det förtalet och hållit i takten. Nu räcker det täcker det bam bam bam. Men, när det är pirater måste dansa man med mig kalender. Måste flera par komma in i svänga. Är det inte alldeles färdigt vad bedömningssiffrorna? Och vad är det för koreografi? Du snurrar runt på dina som en trafikpolis. Det var ingen koreografi, det var Kargost-Draganov. Men det här lät stänts inte gryt ur hytten. Mig för mig får det bara en ettfärd, det var katastrof. Carl-John och Marianne, det kommer att Vad fan är det här för någonting va? Det där du frågar är hur känns det? Hur känns det? Hur känns det? Ta om för det hur det känns. Det känns inte bra. För mig för det bara en ett. Ja, det känns jättebra. Förr, för år, förr, för år vi hade den här Björn Ranelik, Jesus. Peter Englund säger att han suger, men det är ingenting jag vill veta någonting om. Och han är brun, han är jättebrun i hela den här kroppen. Många tror det är brun utan sol. Men jag som känner att de dansar på en ära hall, misstänk att det är brun utan tvål. För jag är Björne Ranelik, jag är inte brunare än andra. Det är mannen de annars som är blekare. Jag är världens bästa författare. Jag är världens bästa dansare. Jag är den enda fotbollsspelare som åt mål i tredje halvlek. När jag skriver, när jag skriver rakt in i hjärtat. Varje gång jag kommer till ett övergångsställe blir här går man grön av avund. Varje kväll går solen ner för att han har sett mig och erkänner sig besegrad. Varje gång, varje gång jag sitter på toalettstolen så tackar han mig för allt jag ger den. Varje gång någon försöker ringa mig så tytar det självupptaget. Jag är den enda författare i hela världen som lyckas förstöra hela Melodifestivalen och springer runt och ropar kärlekens mirakel, herregud, oj, oj, oj. Jag är vacker, jag är begåvet, jag är den bäst i hela världen, men framförallt är jag ödmjuk. Och sen... Sen, sen vi hade den här guden Schyman, guden Schyman, fan hon fan deklarerade, hon dansade. Och pattarna hänger det här jättekonstigt. Och Elisabetta högland, Elisabetta högland med den jättehåra ballen. Det här är last dance, inte ett minuturen. Vi förånger sät krog på ochvad på skata.) Och nu, nu vi har här Ben Frithopson. Var gånger här Ben Fritchtureson dansa? jag känner mig som en Vin Jag vill spotta. Mrs. Snackerve, Snackerve på TV 4 Spe Han har pratat Stock som på gamma pene film. Han vå snicka sig köll en tjästa. Lägger sig i den kan komma. Speke förtåcket och säger Emma. <gülüyor> O Marte Tine, Marte -tiene. hon är inte någon professionell dansare, men hon är en jätteduktig kock, och jag älskar kock. Men, det är därför vi är här, vi är här för din skull, det går som som fan. Ha? <laughs> för min skull? Ja, jag är dummare. Är, är du dummare? <laughs> ja. Nej, jag är dummare. Jag kommer få ge dig den ute som är dummen. Men, vänta, ja, ja, jag, ja, jag, jag... Robert, Robert, Robert, Robert, du är bra, du är rolig, du begåmer. Så är svensk. du har den vackra hår, du har raka böxor, väl putsade skurr. Men... Du bara en med kvar att leder. Va? Ja. Ja ja ja ja. Alles sjuk du massa du du har, du har dem. Plus någonting vet du inte fäste om. Så ska du det här nu med din sista tämma, för hörr nu. Ja, jag ja, vet inte ja. Man kanske kan göra sånt som man aldrig har gjort förut. Ja, som Fotvandra i andorna? What? Nej, man kanske ska säga att man älskar någon. Nej, nej, nej, nej, nej. Helt ditt ska passera revyn här ikväll. Händer folk att skratta och frissa på den bekastad revyn här ikväll. Så ska revyn här ikväll. Så, mm, Varsågod, så. Vänta, vänta, ska mitt liv passera i revyn? Revyn svarar jag. Men, men vänta, vänta, vänta. F finns det finns ingen medicin. Nej, nej, nej, finns ingen medicin för det för fan. Räcker du, trycker du, bam, bam, bam. From plata, till et blandet beans So var det i toaletten? Jag måste ha glömt. Glömt, tänk ibland när jag så glöms. I morse när jag vaknade så var jag blind. Jag gickade omkring i lägenheten hela förmiddagen tills jag kom på att jag hade glömt att öppna ögonen. Jag hade så lite vätska i kroppen så när jag skulle kissa så började ryka. Jag fick gå till doktorn. När, när doktorn kom in i undersökningsrummet så ställde jag mig upp och ge vakt.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 sen tittade han på mitt avföringsprov, blev likblek och ringde en arkeolog. Han hittade så mycket hemoroider där bak så han kallade min röv för Hallandsåse. Sen, sen tog han Tempen och den var ju 39. Det, det är otroligt. De sticker in en pinne i röven och så får man reda på kravnumret. Jag ska ja. bara... Ja. Ja, Papa. Karl. Jetzt. Bitte. Lach. Lach. Hey. Ja, hey, ja. Uh. Ja, jag tål ingenting nu. Tänk, ibland är jag så klen så jag svimmar när en tanke slår mig. Jag hade mobilen inställd på sån här vibration i fickan, men när det ringde så bröt jag två rödben. Jag kom inte ut i fågelparken på två veckor. Jag fick ligga hemma i sängen och stoppa brödsmullor i näsan för att diye insan her vatten, vatten sen. der haringer seks rüyaları bir tatile ginge. länge. kan, po kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, sen vaknar jag hopvikt över solsrydden. I min ålder tänker man ofta på döden. Men jag kan inte dö hur som helst. Jag är K-märkt. Jag måste ha tillstånd från riksantikvarieämbetet men jag kanske flera iblankestjen för är så där jag är så där häns när dricker en kock kaffe med mjölk så blir det en cappuccino innan den nu Ja det nände jag prata med nu för tiden det är Jesus vi hade en fin kontakt förra vecka så fort jag klev upp på natten och öppnade badrumsdörren så poff förkände så han lampan åt mig. för han vet att jag ser färdig så puff, så släckte han den igen. Och varenda gång samma sak. Men sen på fredag när jag skulle frosta av kylen så var isen gul. I kylen jag ser då. Häromdagen såg jag en enöjd, enöjd katt komma in genom rummet. Tills jag fick få mig glasögon så att inte alls. Det var en enöd katt som var på väg in, utan min egen katt som var på väg ut. Jag, jag har en hund också, en sån här dvärg, en dvärgtax, dvär, Pagrottski heter han. Han eh, hämtar tingen åt mig varje morgon, för, ja det är det många hundar som gör, men men jag prenumererar inte på någonting. Man blir så långsamt, jag var ute och gick här, men min rullator gick fel, hamnade på Essingelleden. Fastnade i en sån där fartkontroll. Som visade att jag hade kört minus 130 km i timan. Så polisen fick betala mig 2000 i böten istället. Ja. Det måste vara en man som kom fram till mig på bussarplatsen och frågar hur länge det har stått och väntat på bussen Men jag sa, jag väntar inte, jag håller på och springer hem <skratt> Oj, den där kurvan tog jag lite för snabbt <skratt> Men hemma, nej hemma hemma är det bara tyst Nu nu så nu är man ensam kvar. Lilla Guma jag saknar henne. Vad är hon? Nej nej nej farlig. Det är helvetet omliga man. Han seni bu yansa, o han dans en çok iyi En çok, o. Oh, devirde fısıh, adı Din snor går han här Som, är, som här på skoldansen, Och skoldansen och på Stod han lutad mot en väg På firmafesten, och Son e ator For Kam Onun evini, onun evini, onun evini, onun evini, onun evini, onun evini, song Vi har samlats här idag för att ta förväl av en mycket nära vän, en trevlig arbetskollega och en älskad livskamrat. Ilan Göran. Göran sörjs närmast av... Ursäkta. Vad var det ni hette? Vad var det ni hette? My name is Luca. I live on the second floor. But, eh, eh, eh. The fled, fled, fled, fled, fled Sorry, it's of. Fledreder出... O <gülüyor> en Ska vi nu lyssna på psalm 712. Det tycker jag vore oerhört lämpligt, du kan inte stå här och dricka sprit under begravningshakten. Sprit? Det är ju folk Johan, spetsat med lite nagelpolis. <skratt> Men du ofredar ju den avlidna genom att lyfta upp kroppen och skåla mig. Lung, lung, lung, lung, lung, lung, lung. Göran, Göran är upp, uppstoppad och rengjord efter alla Karl-Armsens regler. Psst! Du, du, du, han, du, han, han, han, kom in, inte, inte vad du beskärna med dig, Kanske ska jag gå fram till sistan och hålla ditt tal då. Hålla tal då, Göran, Göran, Göran, nu, stå upp när jag snackar. Göran, nu har du fått din träfrack och din prälle precis som du ville fick ett kort, kort men lyckligt liv tillsammans med mig i tvåan i härselsnackarskiden. Han fick ett ganska långt liv Till skillnad från Ulrik. Ulrik? Ja, huggormen. Jag hade honom i fyra dagar, så dog han av förgiftning. Han bet sig i tungan, sen var det så. Sen bodde jag inte alls Göran i en trång liten tvåa. Han bodde i en 75a. Vi gick i skolan tillsammans, du och jag, du var en begåvad elev. Du kunde hela det periodiska systemet, helt utan inte konstnämliga perioder. Jag skarvar lite här nu, för Göran var ju värdelös i skolan. På träslöjden och håller på med mina jävla smörkniven i fem terminer. Så fort lektionen var över hittar man honom Ligger i där och bank sogen har satt i sig hel flaska lacknafta vet tack tack tack driter ner tack, själv fullständig försöker torka tack, sig tack, med tack. fyra ansampar tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack låt oss gemensamt lyssna till hallo <skratt> hallo du hallo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 så jättemånga namn där namn på vad det är det. Putar putar det här bara putar. Oh ran you are hanon han tan tan tan tan tan you Vänta. Det är väldigt svårt att höra vad du säger för någonting. You're hamnade på tolken. Vi är en tolk. Det var ett vanligt torgskåp. Göran är upphängd i en klänypa, värmen är inställd på brynsvätt. För jag be att vi försöker samla aldrig, oss i andra. Ha, kring en Hallå, hallå! Är du där, bottsa nu? Fan, du är som Peter Gide, du överallt du inte ska vara? Alltså. Till syvet så hamnar Göran på det här Hasselmus-kollektivet. Han blev nykterist och började skriva på sin bok om sin alkoholism. minnes jag minns det, jag vet inte. Till slut råkade vi passera band-salongen och där vi träffade kyllinggänget. Göran fick vara med i en skötts. Han blev kändis. Fick gå på premiärfester med han där, vad heter han, gamla sopa? Vad hette han, sopa, skå, skå, skådis, sen, sen, en, en, en, en. I den barmhäftigas namn? Martin Mellin! och har sprutchat Hermelin. Han han som var med hem till Morden. Sen börjar stött loppet. Nej nej nej nej kompis med en älg. Det räknar nu. Jag för ska förtydliga. Det räknar nu. Fast du kompis med en älg som skuttar omkring och köfter ut och han på systembolaget. Hallå. Hallå. Finns någon som lyssnar? Alla drar. Det var här... hej. Du kan ju tänka dig själv när du kommer in på Systembolaget och frågar vad som passar till älg när du själv är älg. Då passar ju allting för fan! Kill för fan! era hjärta Göran, vakna upp med en skata i Borås Leder som en gris, hängde på klubbtiderlag Klubben för killar som gillar illrar Han skulle få skikontrakt med Billy Butch Men Butch vill inte ligga med Göran Så Göran låg med ett jäddehäng och blev tors Vad vad gör vad gör vad gör gör gör land Anna Anna Nanda då då ja då vad gör gör land Anna Nanda då då ja vad gör han? Va? Vad gör han? Vem? Gör han? Gör han? Ha? Ja. Vad gör han? Vem? Gör han? Ja. Vad gör Göran då? Vad gör Göran då? Ja, var fan var jag någonstans? För så står det skrivet Herren begav sig till... Åre! Han flyttar till Åre, blir sån där kändisbar, Tedd, servierar sina äckliga drinkar White Christmas, vodka och Tipex ja, Jacochi, vitt vin och propplösare Hå, Håkan Ljuholt, hälften lögn, hälften förbannad dikter inte om för rörelsen är slut sedan länge Your Persson, Baylis med anne mm. De hittar honom han ligger död, ligger död, ligger död, död i lägenheten på en hög av rätt reklam och bränn från Kronofuglen han tog på sin post. ya re sharma Diye diye, diye diye, in ha, klappers Sudoku. Jag med mig alla polarna och går på församlingshemmet så jag får bjuda på lite finsk sommarsoppa. Finsk sommarsoppa? Det är vodka en blommig tallrik. <här> <här> ursäkta? Ja, ursäkta! Hur ska vi göra efter ceremonin? Ska göra... <här> du, kolla, det är <här> Kan göra efter ceremonin ska göra en kremeras? Är du full eller det? <skratt> kremeras? Den är sprit, marni. Den är natmofen. Det är en konduktiv båt på så poof. Det är prepastor Viellamén, Niko. Hej då. And a story, he can make the crowd roar Oh yes, he sure can make a man's smile But when he leaves the stage, his mind drifts away To his wife and his kids and good times And when he's all alone, the funny man Rise. Is this a dream come true about a love I once knew? Was it all in my mind or was I dreaming all the time? Samtal. Jag står på Mofo på luren och ser var fan vi hamnar någonstans. Hallå, hallå, hallå, där i luren. Vem är det jag suttar med? Hallå. Hallå där, vem är det jag suttar med? Jag heter Mattias. Hallå där, Mattias. Hallå. Välkommen. Till vadå? Är det här radio eller? Ja, 105,6. Man har inte roligare när man gör på sig, du. Du Martin? Det var Mathias. Ja, du vad vad har du för arbete eller så det vad vad vad jobbar du med? Ja, jag är arbetslös. Ja, herligt. Du vad fan vad då vad vad, vad, vad, vad sa du? Jag är arbetslös. Du Montas. – mundas? Mathias. Det ska du vara ledsen för. Men. Det är säfer så de fascisterna flyttar till verketet i Kina land och där stod det jobb kineserna. Säg hund med pinnar. Du vet all tröst du kan få. Vet du för förresten hur man tröstar en kines? Nej. Du kan på huvudet och säger, sa ja, sa ja. Ja, vad var det för arbete som du hade det när du fick kicken där? Jag har inte haft ett arbete, jag nyligen utbildad från juristlinjen. Det tar på vi där ja. Själv på linjen här. Nu, själalisten vi finner på på kyrkogården sitter det. Här sitter massa gubbar, gubbar på oh, hallelår, där dras man kortar, finska det vara. <laughs> Du ska få en gåtan här, kan du vinna hick med fritspackel och en refuga mera betong? Lyssna noga, här kommer gåtan. Ja, vet du vad det är för fel på Anders Borg? Jo, han har i nacken man skiten kommer ut här fram. Och nu har vi tag halt, så jag har fått en juveskula här i vänstra knäskålen, vid i Odalen 31. Läkarna vill plocka ut kulan, men jag vill ha den kvar för det är sällan man får något gratis av en bargare. Nu sitter jag så sur, men så så är, är det du förmannen. Vad ja, nej, varan förman här. Han kallar vi för blindtarmen. Ja, han är full med skit och vet vad han sitter, vet han har för funktion. Vad vad vad va, jobbar du med då? Och så det IT. Ja. IT-koordinator, jag frågar var du jobbar med är inte bra för sjukdom. <skratt> Hörrni, lite lymrig här, lyssna Det var en svarvare från jötet som har direkt han kom från skötet. Han hamrar och spikar för han gör de rika. Men vad gör man när man har ett offer för det imperialistiska utsugasamhället? <skratt> Nej, det rimmar inte, men ni gör fan inte ni heller. Sittade och ätade med kniv och gaffel! Fan när jag var liten slitt morsan av oss naglarna! Jag hade inte fått ett chips i kvällen. Dags för fridagsmys! Sen satte jag fastan full på fotogen och slätte väder i fastun. Då krävde vi ungar fram till röva och värnde våra frösna små händer. Det fast ingen mat! Men jag glad man fick en liten bihålig inflammation som hade att gå och tugga på! För nu får det Napoleon har fångat alla begrepp. Och feminister har och Hollywood fryvar av fa är det för svinefänsanvägen? Kamrater, friheten är er. Vi ska kasta Gets on the court. Wir können Tack så. Nanananana, ja, ja inte Men ja, Varför ska jag vara det? Det fattar jag också. Att jag kan komma hit till en jävla cirkus och få någon pris. Men här ringer Robert sånt till mig och frågar om jag kan komma hit till TKN och spexa lite. Så nu när jag kommer hit ser han till mig att mitt nummer är stryket. Du kogar jag hem igen, Tony. det är 25 årsjubileum och de vill ha fin kultur. Och ja, men då förstår jag, fin kultur. Ni vill ha en intellektuell författare och pollenallergiker från Venezuela så står här och läser prosa i en sönderrunkad Manchester Carvaj. Eller nakna mima-artister som Mima fram, mima Bergmans tystnaden, inlindade i äggkartonger och gladpack. Eller en fet sopran som sjunger trollflöjten med tigerbalsam i underlivet. Är det om en spior vi alltså 7 gånger för bragdmedaljen och kände hela världen. Så får kan inte vara struken. Ja men det är bara för att det är annal sist. Vad då sist? Jag kan först. Jag kom först på passerar. Jag kom först på blir. Jag kom först på vi, jag kom först på min bröllopsnatt. <skratt> bara ja, sex. Sex sa väl ingen tävling säger ni det. Vad är då för män inne att ta med sig en linjal in i duschen? Han har för för sur. När jag vann alls och gick och vinna några tävlingar till då, då då då var man populär. Då fick man följa med Robert Gustafsson på på kändisfester och äta minimalistisk sushi på Ine Vilner Carolas nya tänder. Bli fotograferade tillsammans med Magnus uggla. Folk har fattigt med att fråga Kina tornor, du ska få budel. Men nu Nu när jag åker ut och är mig själv så tror folk att jag är Robert Gustafsson som har klärt ut sig mig. Då tisslar och tasslar tycker jag att det slutar göra att hon är rikar sig det är inte roligt länge. Men jag är tvungen. Hur ska jag annars försörja mig? Men Robert han åker till London, han späxar för man säger att diplomater och bor på Lex Hotel. Men jag får ligga pisar i en pisoari i Hallsberg, imitera ett doffblock. Han är ju skådespelare, är inte som jag som bara snurrar runt 61 dagen. Upp klockan tre på morgonen, finna 20 mil i bussen, färjan över ny tällning England 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa på garmarna, färjan över ny tällning Polen 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, nya tre tänder, stöd, krag och bajamaja, krak och Och då satt jag och sa, nej, nej, det är ju farligt med skådespeleri Ja visst, tänk på skaderisken Han kan gå rätt in i en karaktör <här>, Här är hon en gånger, får bra guld, guldbollen, negerbollen och guldpenisen i bremen Vad fan hjälper det? Jag får fattar så mer att TV-programmet mästarnas mästare i SVT. Nej nej nej, där. där där där där ska det vara riktiga mästare. Som boxare en J-skott som blir nockad för att kliva upp ur sängen på morgonen. Och Anders Lindpar, väl tränad joltjänare så det är kropp och sen kallas han Skogholmslimpan för fan. Vad heter hon? Är höj, heter simhoppe, hoppas Ulrika knape. Hon lyckades en enda gång när hon hoppade rakt ner i disbandan 72. Men sedan dess har hon varit torr. Jag menar, vad fan är det? Ett fruntmö som har varit blöt på 38 år. Jamen, ja, men... tacka fan för att hon syns som en skrynklig som ansiktet. Hon är lika sur och bitter som en flårtand på mellanstadiet för fan. Men i tv ska hon vara ja, ja, sån och brottaren Thomas Johansson, en skeleg jättebebis som har tandda. Som hade mental träning innan då på sig kroppstrumpan. Klev upp på en mjuk matta och pressade in mesen i skärten på en hårig bulgar. Det är jävligt manligt, fan vad jävligt ju, det var fan inte. Och Thomas Briolienda, Thomas Brioliens samprätt foten under en fotbollsmatch, fruktansvärd otäcka bilder. Bättre jag själv gilla inte kunde göra. På den tiden jag hade fötter. Och Patrik Sjöberg, en blond Lasse Åberg. Vad är enda med att han röker och dricker rosévin, det är ju lite man. Ja men han sparar sig för att fånga svärdet i natuvallen. Ja, låt mig en vanlig lördagskväll i Amsterdam för fan. Värdens bästa höjdan svå kan ju kliva över 2.42 när han själve 260. Och knarkar, knarkar med Svenny Lander. Tänk er på att du när han är hög. Hur lång är han då? Oh. Och Stefan Holm, Stefan Holm, vingmöttern från Forshaga. Som blir mästare på spåret med Inga Agard. Får man ju många brudar på. Och Ingmar Stenmark, Ingmar Stenmark han blir ju fortkär nu igen. Lappjäveln. Nu när det visades att han kunde prata också. Tacka fan för att han kan prata nu när ni tänker ut vad säga i femtio år. <skratt> Mästarnas mäster. Det, det där får man inte vara med. Det Där är man en föredetting. Jag är lika mycket väl som Ludmilla Enqvist urinprover fan. Jag har lyftat med hemglasfilen, inte Stockholm kommer hit och späxat. Nej, de är inte med stryket. För här ska det vara undersökande kultur som både är en resa och att maten? faller löpungen ungen och landa. Vad får hända med den enkla underhållningen? Jag ser på vad ni vill ha. Ni sitter där och peter i petar era sparris här och längtar efter pulvermos. Ni gillar Easy Deasy, Lasse Stefans och Helge Hansen? Här sitter inga rödhåriga kulturtanter med trä i örat och har sexuella fantasier om den trevliga Mombagwa som kongas på danskursen. Nej, ni vill ha snabbt skjut i en 2.45a. Du öppet börjar med extra så ni gillar 20 som alla släpar i grusen. Jetzt stopp, denk stopp cool. Ja, so millionen. Oh, und Ich chore raketta snap kinetic Hier ska scheba in my deep. frågas på vill ni höra mer? Ja vad bra för vi nämde en timmans sedan. Det jag smägste numrets, var Come to me. Klapp Ich denk epokoi harte Et Ich schau mir, ich schau Ja, der Paketschlag. Ja,